«Щось він забарився з тією цибулею», – сказав Двоцвіт. «Може, краще підемо і пожукаємо його, як гадаєш?» «Чарівники шамі можуть про себе подбати», – сказав Коін. «Не хвилюйся». Він скривився. Бетан саме підстригала йому нігті на ногах. «Знаєш, він не такий вже й сильний мах. Сказав двоцит, підсовуючись ближче до вогню. «Я б не сказав це йому у вічі, та...» Він нахилився ближче до коїна. «Я насправді ніколи не бачив, щоб він творив якусь магію». «Так, давай на другу ногу», – сказала Бетан. «Ти, шама, люб'яжність!» «В тебе були б досить гарні ноги, якби лиш ти за ними доглядав». Ждаєш, я вже не так нагинати ще, як колись, зніяковіло сказав куїн. З моєю роботою жрозуміло не часто ж майстрів з педикюру. Отож правді потішно. Я ж зустрічав досталь служителів культу жмій, божевільних богів, войовничих ватажків і ніколи майстрів педикюру. Гадаю, воно ж правді було б якось недоречно. Коін проти педикюрників. Або Коін і фатальні мозольні оператори, припустила би там. Коін риготнув. Або Коін і скажені дантисти, засміявся двоцвіт. Коін вмить стули в рота. «І що тут такого смішного? спитав він голосом, в якому з'явилися металеві нотки. «Ох, ну, пробелькотів Двоцвіт. «Бачиш твої зуби?» «І що з ними?» – гаркнув Коєн. Двоцвіт ковтнув. «Я не міг не помітити, що вони розташовані не втім. Тій самій географічній місцевості, що й твій рот. Коен пронизав його поглядом. Тоді якось зм'як і враз став здаватися хирлявим та старим. Твоя правда, тихо сказав він. Я на тебе не ображаюсь. Важко бути героєм без жубів. Неважливо, що ще ти втратив. Ти можеш навіть обійтися одним оком, та варто їм побачити рот, де одні лиш яшна, і ніхто до тебе не ставиться серйозно. – Я ставлюся до тебе серйозно, – підтримала його Бетан. – Чому ж ти не хочеш нові зуби? – безтурботно озвався Двоцвіт. – Так, живішно, якби я був аколою або ще чим. «Я бо обов'яжково відроштив кілька зубів. ущипливо відповів Коен. «Та ні, їх купують!» – сказав Двоцвіт. «Дивись, я тобі покажу. е Бетан, відвернись на хвильку!» Він зачекав, доки вона не відвернулася в інший бік, а тоді підніс руку до рота. «Тепер ти шам бачиш!» – сказав він. Бетан почула, як Коєн здивовано охнув. «Ти можеш виймати свої жуби?» «Ну так, в мене є кілька таких моштів. Даруй!» Почувся звук, наче двоцвіт щось ковтнув, а тоді вже більш звичним голосом сказав. «Це, безперечно, дуже зручно!» В голосі Коєна заброніло благоговіння чи принаймні така шаноба, яку лише можна відчувати без зубів, що, в принципі, нічим не відрізняється від тієї, яку відчувають із зубами, хіба що звучить вона далеко не так виразно». «Думаю, собі, сказав він. «Коли вони в тебе болять, ти просто виймаєш їх, і нехай болять собі без тебе, а Покажуєш малим пашкудникам, де раки жимують, і дивишся, як їм до вподоби боліти наодинці. Це не зовсім так, обережно промовив двоцвіт. Вони не мої, вони просто мені належать. Ти поклав собі чужі жуби в рот. Та ні, їх для мене виготовили. Там, звідки я родом, чимало людей такі носять це. Однак лекція двоцвіта про дива сучасної стоматології так і не відбулася, бо його хтось стукнув по голові. Маленький місяць диска на силу просувався по зоряному небу. Він світився своїм власним сяйвом завдяки незрозумілій і малоефективній астрономічній компоновці творця і був густо населений усілякими місячними богинями, котрі в цей момент не звертали особливої уваги на те, що відбувається на диску, бо готували петицію щодо крижаних велетнів. Якби вони все-таки поглянули вниз то побачили б, як Ринсвінт щось жваво пояснює купі каміння. Тролі одна з найстаріших форм життя у мультивсесвіті, що бере свій початок від першої спроби зародити життя на диску без отої драголистої протоплазми. Деякі тролі живуть дуже довго, впадаючи в сплячку влітку та лягаючи спати в день оскільки на них впливає тепло і робить їх повільними. Їхня геологія і справді вражає. Тут можна було б говорити про трибологію, згадати напівпровідникові властивості неочищеного кремнію. Можна було б також говорити про до доісторичних тролів, які утворюють собою більшість головних гірських масивів диска, і завдадуть серйозного клопоту, якщо колись прокинуться. Та незаперечним є один простий факт. Без потужного, всепроникного магічного поля диска тролі давним-давно б вимерли. Психіатрію на диску не винайшли. Ніхто ніколи не підсовував Рінсвіндові Ринсвіндові, підніс чорнильну пляму на білому аркуші, щоб перевірити, чи в його голові не завелися таргани. Тож, коли б йому довелось пояснювати, яким чином скелі знову обертаються на тролів, він би лиш забелькотів щось невиразне про те, як перед очима несподівано з'являються картинки, коли довго дивишся на вогонь чи хмари. Ось перед ним звичайнісінька скеля, і раптом декілька тріщин, які до того на ній були, набирають вигляду рота або загостреного вуха. А вже за хвилю, хоча фактично нічого не змінюється, на її місці сидить троль, усміхаючись йому повним діамантів ротом. «Вони не зможуть мене перетравити», – нагадав він собі. «Їх від мене знудить». Це було невеликою втіхою. «Значить, ти Ринсвінд, чарівник!» Сказав камінь, що був найближче. Це прозвучало так, наче хтось промчав по гравію. «Це ж треба! Я думав, ти будеш вищим!» «Може, він трохи стоптався?» Сказав інший. «Та легенда страшенно давня!» Ринсвінт незграбно засовався. Він був абсолютно певний, що цей камінь, на якому він сидів, почав змінювати свою форму. Тепер малесенький троль, ледве завбільшки з гальку, умостився по-пенібратськи на його нозі і зацікавлено його роздивлявся. – Легенда? – здивувався чорівник. – Яка легенда? – вона передавалась від гори до камінця ще з вечірньої зорі усіх часів. Примітка. Цікава метафора. Для тролів, що були нічними істотами вранішня зоря усіх часів, звісно, справа майбутнього. Мовив перший троль. Коли червона зірка осяє небокрай, Чарівник Рінсвін прийде сюди шукати цибулю. Не кусайте його. Дуже важливо, щоб ви допомогли йому лишитися живим. Вони замовкли. І це все? – спитав Рінсвін. Так, – відповів троль. Вона нас замих завжди бентежила. Більшість наших легенд значно захоплюючі. У давні часи скелі жили набагато цікавішим життям. Справді, байдуже відгукнувся Ринцвінт. О, звісно, то була одна суцільна розвага. Повсюди вулканем бути каменем таки дійсно щось важило. Навіть не йшлося про тебе зглуздя щодо садових порід. Ти був з вулканічних, або тебе просто не існувало. Тепер, звісно, це в минулому. Люди сьогодні кажуть, що вони міцні, мов, кремінь. Хе! Та вони в кращому випадку сланець. Ба, ні, навіть крейда. Я б особливо не задирав носа, якби мене використовували, щоб малювати. Згоден? А вже ж не забарився погодитись Ринсвінт. Певно, що згоден. Цілковито. Ця, ця легенда, чи що воно там таке, вона говорить, що ви не повинні мене кусати? А то ж, сказав малий троль, що сидів на його нозі. До речі, це я тобі підказав, Даросте цибуля. Насправді ми раді, що ти прийшов. Сказав перший троль, що був, не міг не помітити Ринсвінт, найбільшим з усіх присутніх. «Нас дещо непокоїть ота нова зірка. Що б означала її поява?» «Не знаю», – відповів Ринсвінт. «Усі чомусь думають, що мені це відомо. Так все якраз навпаки. Не те, щоб ми були проти, щоб нас розплавило» сказав троль-велет. Зрештою, саме так ми й виникли. Та ми подумали, хто значине спричинить вона кінець усього, а це вже зовсім неприємна річ. Вона стає чим раз більшою, продовжив інший троль. Ось, погляньте, вона зараз більша, ніж вчора ввечері. Ринсвін подивився на небо. Зірка була однозначно більшою, ніж напередодні. «Тож ми подумали, що в тебе могли бути якісь міркування», – мовив головний троль, – «настільки лагідно, наскільки може звучати голос, що нагадує гранітне гуркотіння». «Ви могли б стрибнути через край», – припустив Ринсвінт. У Всесвіті має бути чимало таких місць, де б не завадило трохи зайво каміння. «Ми чули про такі випадки», – сказав Труль. «Нам траплялися камені, які таке намагались робити. Вони кажуть, що ти летиш крізь простір, мабуть, мільйон років, а потім розжарюєшся і падаєш». Зрештою опиняєшся на дні великої ями на якомусь ландшафті. Звучить не надто оптимістично. Він підвівся. Так шумно, що можна було подумати, наче десь у шахті поблизу обсипалася гірська порода і випростав товстенні вузлуваті руки. «Отже, ми повинні тобі допомогти», – сказав він. «То що ти збираєшся чинити?» «Я повинен приготувати суп», – відказав Ринсвін ти невиразно потрусив перед собою цибулею. «Це був, напевне, не найгероїчніший і не найдоцільніший жест, який можна було б собі уявити». «Суп?» – здивувався троль. «І все?» «Ну, може, ще знадобиться декілька сухарів?» Тролі перезирнулись, світячи такою кількістю коштовностей замість зубів, що їх вистачило б, щоб купити невеликий мегаполіс. Врешті найбільший троль сказав. «Суп, значить?» Він з гуркотом знизав плечима. Просто ми чомусь сподівались, що легенда буде більш. Ну, не знаю, я просто думав, що втім, гадаю, це не важливо. Він простягнув руку, що скидалася на в'язку скам'янілих бананів. Я кварц, сказав він, а отам хризопрас і брекче, і яшма і моя дружина Беріл. Вона трохи метаморфна останнім часом, але хто? Зараз не метаморфний. Я аж зліз з його ноги. Ринсвінт несміливо узяв простягнуту йому руку, очікуючи почути, як хрустять його потрощені кості, та не почув. Рука троля була грубою і трохи замшілою на пальцях біля нігтів. «Даруйте мені!» – сказав Ринсвін. «Я ще ніколи не зустрічав тролів!» «Ми вимираючий вид!» – сумно мовив Кварц, коли їхня невелика компанія рушила з місця під густо всіяним зорівне небом. «Малий Яшма, єдина галька в нашій общині!» «Знаєш, нас губить філософія!» «Справді!» – сказав Ринсвінт, намагаючись не відставати. Група тролів рухалась дуже швидко і водночас безшумно. Великі округлі постаті маревом пропливали крізь нічний морок, і тільки зрідка неголосний писк якоїсь нічної звірини, що не розчула їхнього наближення, позначав цей шлях. «Егеш, ми мучимося нею!» Врешті-решт вона нас всіх нас доганяє. Одного вечора, кажуть, ти починаєш прокидатись, і тобі приходить думка. А чого ми тужитись? От ти і продовжуєш спати далі. Бачиш, валуни он там. Трохи віддалік ринс він роздивився кілька величезних фігур, що лежали на траві. Той, що найдалі... Моя тітка. Не знаю, про що вона так задумалась, але вона не рушає з місця вже двісті років. Божечку, мені шкода. О, це не проблема, доки поруч є ми, щоб за ними доглядати, сказав кварц. Люди сюди не часто навідуються. Знаю, це не твоя провина та, здається, і ти не в змозі відрізнити мислячого троля від, звичайно, каменя. Правду кажучи, колись і мого двоюрідного діда виду були каменоломи, уяви собі. Це жахливо? А тож, щойно він був тролем і вже наступної миті став декоративним каміном. Вони замовкли, зупинившись перед знайомою на вигляд скелею. Залишки погасло багаття, все ще тліли у пітьмі. «Схоже, тут була бійка», – сказала Барил. «Вони усі зникли», – вигукнув Ринсвінт. Він метнувся через галявину до її протилежного боку. «І коні також, і навіть скриня». «Один з них троки протік», – зауважив кварц, опускаючись навколішки. «Тією червоною водянистою речовиною, що є у вашому нутрі. Поглянь!» «Кров! Це так її називають? Ніколи не розумів, навіщо вона вам!» Ринсвінт гасав довкола так, наче геть втратив розум, заглядаючи попід кущі на випадок, якщо там раптом хтось заховався. Саме так він наткнувся на маленьку зелену пляшечку. Коїнова мазь, простогнав він, він би без неї нікуди не рушив? Що ж? мовив кварц. В таких випадках у вас, людей, є також свій спосіб. Я маю на увазі, подібний до того, як коли ми завмираємо і впадаємо у філософію. От тільки ви натомість розпадаєтесь на цурки. Помираємо, от як це називається. Розпачливо викрикнув Ринсвінд. Так, правильно, але вони цього не зробили, бо тут і сліду їхнього нема. «А може їх хто з'їв?» – збуджено вигукнув яшма. «Еммм...» – замислився кварц і одразу по тому. «Вовки?» – припустив Ринсвінт. «Ми розплющили усіх вовків у цій місцині. Ще давним-давно, – відповів троль. Власне, це зробив старий дідо. Вони йому не подобались? Ні, він просто не мав звички дивитись під ноги. Гм. Троль знову поглянув на землю. Тут є слід, сказав він. Цілий табун коней. Він перевів погляд на пагорби поблизу, де голі скелі та грізні стрімчаки обступали ліс, залитий місячним світлом. «Там живе наш старий дідо», – сказав він тихо. Було щось таке в його голосі, коли він це говорив, що черівник відразу ж вирішив, він би волів ніколи не зустрічатися зі старим дідом. «Він небезпечний, ж? обережно спитав Ринцвінт. Він дуже старий, кремезний і суворий. Ми не бачили його в цих краях впродовж багатьох років, – відказав кварц. Століть, – поправила його барил. Він усіх їх розчавить, – вставив слівце Яшма, стрибаючи на ринсвіндових пальцях ніг. Іноді стається так, що дуже старий, могутній троль іде собі сам за пагорби і скеля бере над ним гору, якщо розумієш, про що я. Тобто, кварт зітхнув. Люди деколи поводяться, наче звірі, чи не так? А троль деколи починає думати, наче скеля. Ну і скелі, як відомо, не надто симпатизують людям. Брекчія, худорлявий троль з піщаною поверхнею, поплескав кварца по плечі. – То ми будемо їх переслідувати, чи як? – запитав він. Легенда говорить, що ми повинні допомогти цьому м'якотілому ринсвінду. Кварц підвівся на ноги. Подумав хвильку. Тоді підхопив ринсвінда за шкірку і одним махом посадив собі на плече. «Ми йдемо!» – рішуче сказав він. «Якщо зустрінемо старого діда, я спробую все пояснити». За дві милі звідти невеликий кінний загін мчав крізь морок ночі. Троє везли на спинах своїх коней-бранців, з кляпом у роті та зв'язаними руками. Четвертий тягнув грубо змаєстрований візок, на якому лежала скриня, перев'язана, обмотана сіткою і принишкла. Херена тихо гукнула колоні зупинитись на привал, і підкликала до себе одного зі своїх людей. «Ти в цьому впевнений?» – спитала вона. «Я нічого не чую». «Я бачив постаті тролів», – відрізав він. Вона озирнулась. Дерева тут росли не так густо. Все кругом було вкрите дрібними уламками обсипаної гірської породи а попереду стелився шлях до лисого скелястого пагорба, що мав особливо непривітний вигляд у відблисках сяєва червоної зірки. Щось у цьому шляху її тривожило. Він був дуже давній, але щось же його протарувало, і тролі вчинили тут справжнє побоїще. Вона зітхнула. Кар'єра секретарки – раптом почала здаватись не такою вже й поганою, як на те пішло. Вже вкотре вона замислилась про те, що бути жінкою-воїном передбачає певні недоліки і далеко не найменшим було те, що чоловіки не сприймають тебе серйозно, аж доки ти їх не об'єш, а після це вже по суті не мало значення. Крім того, усі ті шкіряні обладунки теж завдавали клопоту. Від них шкіра вкривалася висипкою, та, схоже, вони були невід'ємною частиною традицій в її ремеслі. Ну і потім, Ель. Зависати цілісіньку ніч у якомусь дешевому генделику було якраз до смаку грану варвару або ж найманому вбивці Сімбару. Проте Херена підвела риску під такими розвагами, якщо лише там не подавали відповідні напої у невеликих келихах, бажано з вишенькою всередині. А що й казати про туалети? Однак вона була надто високою, щоб бути злодійкою, надто чесною, щоб бути найманою вбивцею, надто розумною, щоб бути чиєюсь дружиною і надто гордою, щоб практикувати єдину загальнодоступну жіночу професію. Отак вона стала жінкою-воїном. І виконувала свою справу дуже добре, потроху примножуючи скромну суму грошей, яку відкладала на майбутнє. Херена ще не знала, яким буде це майбутнє, але вона зробить усе можливе, щоб воно включало біде. Здалеку почувся тріск дерева, що розліталося на щітки. Тролі ніколи не бачили сенсу в тому, щоб оминати дерева. Вона знову окинула у компагорб. Він розкинувся на рівнині двома рукавами наліво і направо, а попереду вгорі був широкий виступ з... Вона примружилася... Кількома печерами... Печери тролів... Та все ж це, мабуть, краще, ніж вештатися просто неба вночі. А зі сходом сонця не буде взагалі жодних проблем. Вона нахилилася у бік до Ганчії, ватажка морпоркської банди найманців. Він їй не надто подобався. Це правда, що він мав м'язи як у вола і був витривалим, мов віл, біда лише, що його мізки, судячи з усього. Були теж, як у вола. А от підступністю він не поступався тхору. Як і більший злодюг, що промишляли в центрі морпорка, він би охоче продав власну тітку ні за цапову душу і швидше за все так і зробив. «Ми рушимо до тих печер і розпалимо велике вогнище перед входом», сказала вона. «Тролі не люблять вогонь». Він подивився на неї. Його погляд ясно давав зрозуміти, що в нього були власні міркування стосовно того, хто тут мав би віддавати накази. Та його губи промовили. «Ти тут бос!» «А тож Херена озернулася на трьох полоненних. «Так, то дійсно була ота скриня. Опис Траймона виявився абсолютно точним». Але жоден із чоловіків своїм виглядом не нагадував чарівника, хоч би й недолугого. От лихо, сказав кварц. Тролі спанилися. Ніч обгорнула їх, як оксамит. Десь поруч моторошно заухала сова. Принаймні, Ринсвінду здалося, що то була сова. Адже він завжди погано тямив в орнітології. Можливо, то заухав Соловей, втім, то міг бути й Дріст. Над головою пролопотів крилами Кажан. У цьому він не сумнівався. Ринсвінт, попри все інше, почував себе дуже стомленим і добряче пом'ятим. – Чому от лихо? – поцікавився чарівник. Він почав дивлятися у нічний морок. Вдалині на пагорбах світилася маленька цятка, що цілком могла виявитись вогнищем. «О! – зрозумів він. – Ви не любите вогнищ, так?» Кварц твердно кивнув головою. «Вогонь порушує суперпровідникову здатність нашого мозку! – пояснив він. Але таке баленьке багаття на старого діда ніяк не вплине. Ринсвінт напружено озирнувся на всі біч, прислухаючись, чи не з'явився раптом поруч якийсь приблудний троль. Він вже бачив, на що звичайні тролі можуть перетворити ліс. Вони не були руїнниками за своєю природою, просто ставилися до органічної матерії, як до туману, що трохи ускладнює життя. «Будемо сподіватися, що він його не помітить», запопадливо сказав чарівник. Кварт зітхнув. Мало ймовірно. Вони розвели вогонь у нього в роті. От кара на мою голову! Простогнав Коен. Він спробував звільнитися з мотузок та марно. Двоцвіт відсторонено спостерігав за його борсанням. Завдяки рогатці Ганчії, у нього на потилиці виросла величезна гуля, і тепер він трохи сумнівався у своїх судженнях, починаючи з власного імені, ну і далі за списком. «Мені ж лід було тримати вухо на сторожі, пробурчав Коін. – Мені ж лід було пильнувати, замість того, щоб дозволити втягнути себе у шуту балаканину про ваші...» як їх там ваші в штамні челюшки. Мені не шлід було розслаблятися. Він припіднявся на ліктях. Херена та решта банди стояли біля вогнища при вході в печеру. Скриня лежала тихо і не ворушилася під сіткою у кутку. У цій печері є щось підозріле, сказала Бетан. Що, шаме? спитав коїн. Ось поглянь на неї. Ти коли-небудь бачив таке каміння? Коїн був змушений визнати, що на півкруглі камені довкола входу в печеру були справжні незвичні. Кожен з них був вищий за людський зріст, сильно обтертий і, як не дивно, блискучий. На стелі було відповідне півколо з такого ж каміння. Усе це загалом справляло враження кам'яного комп'ютера, збудованого якимось друїдом, котрий мав дуже далеке уявлення про геометрію та жодного відчуття гравітації. Глянь також на стіни. Коен придивився до стіни поблизу Крізь неї пробігали прожилки червоного кришталю. Він не був цілковито впевнений, та йому здавалося, що десь глибоко у самому камені ми готіли маленькі вогники. Тут також був страшенний протяг. З чорного нутра печери без перестанку дув вітер. Я точно пам'ятаю, що він дув в інший бік, коли ми тільки війшли прошепотіла Бетан. «Двоцвіте, а ти що скажеш?» «Що ж, я не знавець печер», відповів турист. «Та я саме думав, що за незвичайна штука звисає зі стелі, он там, трохи подібна на цибулю, правда?» Вони усі поглянули вгору. «Я не можу пояснити, чому», нерішуче почав Двоцвіт. Але думаю, що нам слід звідси вибиратись і якнайшвидше. Ну ж вішно, саркастично буркнув коін. Гадаю, ми просто віжмемо і попросимо тих людей розв'яжати і відпустити нас, так? Коін не так багато часу провів товаристві двоцвіта, щоб розуміти його манеру висловлювання. Інакше б не здивувався, коли маленький турист радісно закивав і старанно артикулюючи, як він це зазвичай робив, коли говорив чужоземною мовою, голосно сказав. «Пробачте, чи не були б ви такі ласкаві розв'язати і відпустити нас? Тут досить вогко і протяг. Даруйте!» Бетан краєм ока зиркнула на Коєна. І нащо було це казати? Чудний який ж твоя правда. Втім, дійсно, троє людей відокремились від компанії довкола вогнища і попрямували до них. Не схоже було на те, щоб вони збиралися кого-небудь розв'язувати. Двоє чоловіків, власне, мали вигляд таких, котрі, побачивши зв'язаних людей, Починають розмахувати перед їхніми нос, носом ножами, робити усякі мерзенні натяки та кидати хижі погляди. Херена замість привітання витягнула з піхового меча і приставила вістря двоцвітові до грудей. – Котрий з вас чарівний Кринсвінт? – спитала вона. – У вас було четверо коней. Він тут? – «Я не знаю, де він», – сказав Двоцвіт. «Він шукав у лісі цибулю». «Тоді виходить ви його друзі, і він повернеться, щоб вас знайти», – сказала Херена. Вона поглянула на коїна та Бетан, а тоді її увагу привернула скриня. Траймон особливо наголошував, щоб вони не чіпали скриню. Кажуть, цікавість згубила кішку, та херенена цікавість могла б замордувати цілий лев'ячий прайд. Вона розрізала сітку на скрині і схопилася за кришко. Двоцвіт здригнувся. Замкнута, кинула вона за хвилю. Де ключ від неї, ти, коротуне? Від, від неї нема ключа. Затинаючись, мовив двоцвіт. Але ж тут замкова щілина, відзначила вона. Ну, так, але якщо скриня налаштована залишатись замкнутою, так воно й буде, знічено відповів двоцвіт. Херена помітила, як Ганча розплився у зловтішній посмішці. Вона загарчала. «Я хочу, щоб її відчинили!» – сказала вона. «Ганчія, подбай про це!» Широким кроком вона рушила назад до вогнища. Ганчія витягнув довго тонкого ножа і нахилився в притул до обличчя двоцвіта. «Вона хоче, щоб її відчинили!» – сказав він. Зиркнувши з-під лоба на іншу розбійника, він знову криво всміхнувся. «Вона хоче, щоб її відчинили, Вімзе!» «Еге!» Ганчія повільно помахав ножем перед обличчям двоцвіта. «Послухай!» – терпляче мовив двоцвіт. «Думаю, ти не розумієш. Ніхто не може відчинити скриню, якщо вона замкнулася в собі. «Ну, звісно, як я міг забути?» – серйозно мовив Ганча. «Це ж чарівна скриня, чи не так? На куцих ніжках ходить чутки». «Послухай, Вімзе, ти бачиш які-небудь ніжки зі свого боку, ні?» Він притиснув ніж до двоцвітового горла. «Я дуже засмучений усім цим», – сказав він. «І Вімс також. Він не дуже охочий до розмов, зате завжди охочий подарити людей на клотча. Тож відчини цю скриню!» Він повернувся і щосили загатив ногою у бік скрині, залишивши глибоку вм'ятину на дереві. «Щось тихенько клацнуло. Ганчія вишкірився. Кришка скрині поволі важко відчинилася». Всередині у відблисках вогнища здаля заблищало золото, прибагато золота. Пластини, ланцюжки й монети важкі й блискучі сяяли у мерехтливий на півтемряві. «От і добре!» – спокійно мовив Ганчія. І він озирнувся на людей довкола вогнища, які не звертали на них жодної уваги, і, здавалося, намагалися докричатись до когось, хто був біля входу в печеру. Тоді кинув задумливий погляд на вімза, беззвучно ворушачи губами у спробі вирахувати щось в умі, до чого був незвиклим. Він поглянув на свій ніж, а тоді підлога задвихтіла. «Я чув чийсь голос», – сказав один з чоловіків біля багаття. «Там, внизу, серед тих е скель». Стеряви долину в голос Ринсвінда. «Послухайте», – гукнув він. «Що таке?» – відізвалася Херрена. «Ви у великій небезпеці», – прокричав Ринсвінд. Ви повинні чим скоріш загасити вогонь. Ні, ні, відповіла Херена, ти помиляєшся, це ти у великій небезпеці, а вогонь горітиме, як і горів. Але ж там отой великий старий троль. Всім відомо, що тролі тримаються подалі від вогню, сказала Херена. Вона коротко кивнула головою, декілька людей оголили мечі і вислизнули у пітьму. «Безперечно, вірно!» – вигукнув Ринсвінд у відчаї. «От тільки цей троль не може цього зробити!» «Не може?» – Херена завагалася. Те, яким нажаханим був голос Ринсвінда, вразило її. «Так, бо ви розпалили вогонь в нього на язику!» А тоді підлога задвихтіла.